Іван Франку. Колись в сонетах. Колись в сонетах Данте і Петрарка, Шекспір і Спенсер красоту співали, Форму майстерну, мов різьблена чарка, Свою любов, мов шум вино вливали, Ту чарку німців в меч перекували, Коли знялась патріотична сварка, Панцирний їх сонет, як Капралгарка, Лиш краску крові любить, І блиск стали. Нам, хліборобам, Що з мечем почати, Прийдесь знову зробити перекову, Патріотичний меч перекувати, На плуг, обліг Будущини орати, На серп, щоб житожать Життя основу, На вили чистить стайню Авгійову.